Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 17. august, og her til morgen starter vi med en historie om, at størstedelen af medlemmerne i den amerikanske centralbank ser en risiko for fortsat høj inflation. Og så skal vi høre om Gern Store Nord, der kommer i regnskab onsdag. Og til sidst slutter vi af på boligmarkedet, hvor antallet af solgte boliger faldt i juli. Du lytter til Jørgen Vester og mit navn er Laura Nørkær Seligman. Hovedparten af medlemmerne i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komitee så ved seneste rentemøde i juli en signifikant risiko for fortsat høj inflation. Og det vil gøre det nødvendigt at fortsætte med at løfte renten. Det kan man læse i referatet fra Federal Reserve's rentemøde 25-26. til 26. juli ifølge Bloomberg News. I, refer i referatet står der også... Nogle deltagere kommenterede, at selvom den økonomiske aktivitet har været modstandsdygtig og at arbejdsmarkedet har været stærkt, var der fortsat en nedadrettet risiko for den økonomiske aktivitet og en opadrettet risiko for arbejdsløsheden. Udgivelsen af referatet onsdag var med til at fortsætte den negative tendens på det amerikanske aktiemarked og pressede aktierne yderligere ned. Onsdag aften landede der andet kvartals før tid fra C25-selskabet Gens stornor. Forretningsbenet GN Hearing, der står for høreapparater, lyste op i et ellers skuffende regnskab og leverede en omsætning, der var bedre end ventet. I samme regnskab nedpræciserede GN sine forventninger for audiodivisionen, som er det forretningsben, der laver høretelefoner, efter negativ påvirkning. Omvendt opjusterede de forventninger til Hearingafdelingen. Onsdag landet der også regnskab fra Lundberg, Karlsberg, Netcompany og NKT, og dem kan du alle sammen læse mere om på jørenvestor.dk. I dag kommer der også en del regnskaber fra en række store danske virksomheder, blandt andet Koloplads, Torm og Silandfarme. Pharma. Følg med på jørenvestor.dk i løbet af dagen, hvor vi holder dig opdateret i takten med, at regnskaberne lander. Date, fremvisninger og hus husarrangementer, som danskerne har brugt deres sommerferie på. I hvert fald er antallet af solgte boliger faldet med 17 procent i juli. Det viser nye tal fra boligsiden over antallet af solgte boliger i juli 2023. Men hvis du står og ønsker at få solgt din bolig, så behøver du ikke være bekymret. Udviklingen skyldes en kombination af høj handelsaktivitet i juni, og det almindelige sæsonmønster, der indebærer, at boligsalget altid dykker i skolernes sommerferie, lyder det fra Lise nythof bagman, der er boligøkonom i Nordea-Kredit. Hun siger, Danskerne kan godt lide at kigge på boliger, men de er også glade for at holde sommerferie. Derfor ser vi år efter år, at boligsalget falder i juli. Sådan er det også i år, og derfor er der ikke noget bekymrende ved udviklingen. Overordnet set er der stadig fin gang i boligsalget.